مران محترم وردون کو دمولانا مبتی توسی بخمت د دور تفسیر قرآن تا ستا نمبر ست نمبر کے ست چپا محل نا بلرخیل مرغوث کی پا ناو دوزار آل کی شعر دا دید ملائی دو پتایا ساتی اشادی توید سنت کے ست این سیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمند لازا نیزده منچوک جنگیرارار سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر 031-710-124 او دی اللہ تاوی نوچه مونگ دیتاو دی اللہ تاوی حاضرات دیو بندیان رالل دولنبر اغیوی مونگا مدک کواو حالان کې دا د انبیاو مسلا نو دا انبیاو دې تردید کڑو اول باب سلاش و دویم باب او پا کې درې خبرې اول رد پا دا غم مسلاو داوه ذکر کئی ثانیان ویا بدون سرا داوه دا سورت ذکر کئی او حالت د مشرکین و ذکر کئی چګورا په حالت دراحته کې او د سختۍ کې دا غي به سه حالت وو او انکار د شفاء ذکر کړي چې دا انبیا دا اولیاء دا ټول د قیامت پر اس باندې با دای توی چې او مشرکینو منګ استاسو دا عبادت نه بالکل به خبر او منته اس پتنوا تاسو کوم تاسو را څرګیولي منته پتنوا انبیا بهم انکار کئ اولیاء بهم انکار کئ اغه به د قیامت پر اس باندې وایي چې منګ ایس خبرنو اوس دارال انبیاو باندې اعمال پېښ کیږي دا چا ویلي دا اکابرینو ویلي دي اکابرینو ویلي الله والله شاول قران رحم الله واقعا شیخ د پنچ پیر مدذل لالیا ذکر کوي درس کې 아이 بوي مې د میاډي رایکي یو بچا څه وو م شرمیا څه وو ود رشید رحم الله شاګردو او دا خلک بولت لل مبارکيلا او پو وساله او عالم دا اختر کې بول دا ټول خلک دل دل العلماء ویزہ لالم یو اختر کہ او زمن دکلی یو خادم اوغه بولال تا کی خدمت کو الله اکبر ویزه چلالما نو خبر شروع دی دو دریسو علماء دی او ډیر لویه مجما ده ودا ټول چې کمن راجمشي دی کی او تن پاسه ده ویوای چی جی پدې پنجپیر کې چې کمن د زړو و بیان نه یو و بیا راوتره شاه اسماعیل او دا غمل ګری یادول او غین یو راوتره پره پنج پیر کې او اس نمنه ودا کوي ودا کوي ویما د خپل کلی خادم ته اشاره وکړه شلو قران رحم الله وب دا زو کوچی زره دیسره کوم خبره ټلګرام خامخ شلګي خبرو کی ویما یې چې هغه ته اشاره وکړه ما دغه ته وې چې د میا څه توه چې هغه عالم راغله د یادې چې کمیادي او ابي هغه دی و راغله وی کوم وی ما ته وازو چې زېما وی چې ما سره را نږدې وی راته وی چې ته پنځپیر کې د چاځې ماته چې د غلام نبی وی چې زه نه پیژنم ماته د نیکنوم دی واخله ما ته چې د آسف نو سې ما وی آسف نو سې خو یا ویا ډېر تا کلا څاړې و کا. وی زه ورځ راتلم پلاره باندې او आज کم نه پارت کې ناس او زمام زول او نه ما ستا سورټ کې گزارو کې ماته وی ما سره وی لیندوه وی ماته چې ولې د گزارو کو نه چې اسمه کو هغه راته کدا غیان لګیدل ما چې لګیدل بنو وے بس پجام شمن گنے پما زور اور زیراو پر ظلم امان لندوا غستا وے کور دروان شلاند نے زور پر سلن یو بودی را وتا وے غی ماتے چوالے وے ما ماتے چدا غس لند وے غی مال لند را کلا زب یار عالم وے دے کہ خبر اثر شروع دے اوی دا دا واقعہ دی دے پارہ ذکر کولا چ زما زان تر نزدیک کول غختم چ ز ما زان تر نزدیکی دا خبر ما سره دل جوئی دے پارہ کولے وے دے مولا چ جی دے درود نہ منی د درود نمنه لکه دا چوس ها ولای شفاء او ن عین د الله د درود جنمنه او ګره پیغمبر باندې درود پیش کیګ او اعمال پیش کیګ پیغمبر ته پته لګي د دا نمنه میما ته چ نه منم کانت سره صد دلیل زه نه پیش کیګ په تا سر صد دلیل لې میما ته وی ما سره دا دلیل لې چې حدیث کراځي چې کله تاسو درود ل عليه په پیغمبر باندې خل و لې دا په پیغمبر پیش کیګې ته چ دا خو د عبد الله ابن او عبد الله ابن مسعود وشاگردانو یو القما او بل زازان نو القما چی روایت کوي نو غواي لعله تورزو عل النبي او زازان چی کوي نو غواي فينحو تو عل النبي دا خامخه پیش کیږي زازان وای او القما چی کوي نو شاعت چی پیشي نو شاعت چوس اسمان را غورزيږي شاید خو شاعت ځانل شي شاید, شاید چی وشي نو تر زازان چی شیا ده دا غره روایت اخلي او القما نه خو غلي شو و دې غلې شو بل پاسه دو چي جي دې خيرات د مړی پکور کینې منی الانکه وګوره حدیث کرا زي چې دا چې کم نه د مړی خزي نبي عليه صلوات و سلام له ډوډۍ کړې و او نبي عليه صلوات سلام په چې کم ځای کړي چې مشکات کوي روایت ته چې امراۃ خزر د مړی راغله امراۃ المیت ته ما چې مشکات کوي روایت دا ده چې امراۃ هيده خزر دا داوت د دا دا دا دا دا امرآتی هی نو خاشیو علاو لیکل امرآتو المیتو او دویلی چه دا روایت ابو داود که ده الآن ضمیر شته نه شتده نا الآن خو بس امرآتون ده او بل دا چې نور مشکل الاسار وغیره که روایت رازین وغیر رجول ذکر که یو سړی کرده و نو د سړی نا خضا شوا دا خضی نا هی شوا اوې د امراته نه بیا امرات المیت شو وې ما ته چ افسوس دی د خزنه د سړینه مو خزکړه بیا مو ته زمیرونه راجې کلو زمیر ممړی ته راجې کده مو پکې رقم ځنرو که ما افسوس دی خېټې ډېر کاروان کو دا ټول کار د خېټې روان کو وې دیم غلی کې نهسته وې دایدا چې غله کې نهسته له سنور غگنې شو کولې اوې 2300 مولیان دي 60 ټول راخ کله غېز غگنې شو کولې څوک دلیل جته نه خاصه هاه او میا اوس خوشحاليږي مه دې کې د ماص پخین باندې وي چې مزل لاړو نه بیا ما توي چې فقہ منی و ما ته چې او منم و ما ته وي چې داغه فقہ کېشته کنه چې عالم به سننه په سنت باندې سوک زیات عالمي نو هغه به چې کم دنو دغه تمخ کیږي مصاله تا او هغه به چې کم دنو مونږ کوي ما ته چې او نه ما چې مزبته کې تب سنت باندې خپوي ما ته چې نه دې ته او مزبتا سو کوي مزبتا سو کوي ویچنا نه طبکه اوی داو خیال داو چې ما په صداملیانو درول چې بیا خلاف نه کوي وی بیا مولیان ټولو لاله زکه میاسه بلانند یم ما په صدرېدل ټولو ما په منزکه او ما زکه شر ملغه ټمی ګیره نه وراغله ویلا می ګیره نه وراغله وی چې مو زو خلک رو سدېدل ما ماته اشاره وکړه چې تبه نزیتی سارشه وی جی سار شم وی ماته میاسه وی چې بچې تعالی الله په زوانی کې ډیر او ستا ستابه طبیعت باندې زه پوښوم چې ستا طبیعت کې نرمی نشته او تغلی تغله نشي پاتې کېده خدا پښتانه ډېر ظالماندی دی به تا فريدينه دي به تا وجني فريدينه وجني بده تاسو کار وکړي دا پښتانه پریک داو دي پښتنو لاله شې وې ما وته چې نه جي زو ماصالا کو م وبس تاسو دوا کوي او ما ځان له دواګانې غوښتري چې زبا زم پښتنو تا او زبا چې کمندن قرآن بيان او کې او زبا د پښتنو اصلاح کو دا خبر او توبید الله سیندی رحم الله مولا کډه وا او کله چوبید الله سیندی الله را روزه تو شیول قران رحم الله نو پتن دیه کول کا او اذان سر راجوخ کوي او پجڑا شو ویزر قیامت پر از باندې بیا ملاوی کو وی تطوختنو ته زی د تور سره سټ ماخه اپوختانه تا پری دینه او د شیول قران په سند باندې په ګوتو لیکلو کړه او وی لیکله پیدا وکړه چې زه د پوختنو د د ذہن تعجب کې اچولیم چې دل اللہ کم فہم او کم ذہن ور کردے ذہن تعجب کی اچولیم چھوالکران دعیم اللہ بیا ذکر کول باوی چې بیا مناظرہ جوړه شووا او میاں سے پسی ماں کسولیگا چھ راشت تب سالیسی تب سالیسی اگوی چھز چې ماں او نشم درتلے خوی بیا میاں سے پسی ماں اس کس میں و سرکا اس میں ورکا پاس باندے راوستا او میاں سے بیا دلتا کی سال او آغا پیسالا در شیخ القرآن رحمه الله پا حق که کلوه چه شیخ پا حق کاده و دا دی آتیم که در رشید احمد گنگوی شاگرده خاص دی دیزه که اوز با کسه لوال موال پیدا شی ویده در رشید احمد گنگوی سی خلیپا دی آل لوال موال راغلی دی پتا نیشتی چه لیدل دی و کنیدلی لید چه تا کم زید سمست و نراوه تا ویده چه کم دی در رشید الله والے مولوی پیدا کړی دکاندار شو د احمد غنگویلی درو وای درشید احمد غنگوی شاګرد مولانا حسین علی نوّر نو الله مرقده او مولانا حسین علی نوور الله مرقده چې قران شروع کو ترتیب الله اکبر دا چې د خپل اکابرینو د تاریخ سره دا شوی بیا سړی تطاتلې کی دا اوس اسی ہی ها هو جوړ کی غورغشتو باباجی د یراوستو سیار حسین تا. او مفتده این راجمشو پشه اول قرآن پتویولا گل چه ده دانمانی دانمانی. شاول قرآن بابا له لخطو لگو. بابا جی و تاوی خیر تو رد مکو چه زمد شم نو بیا ردو که. او آخه بیا الانتصار لسنت سعید الابرار که ران انقل کردی دی. با غوات اوی شیخ صفحات که. ویک زماخ کې مرشم زمانه به الله ته پوس نه کوي زمانه به هغه غریبانو ټولو دا او حسین علی رحم الله پنځکیر تراغلو او درې ورځې درس کلو او بیا یې زماخ خپل خلیفہ دی ځکه د قران د بیان د پاره هغه مولانا طایر فرخنده او آغ رشید احمد غنگوئی چې کله حسین علی رحم الله د قران د دوره شروع کوله خطه وتو لګه رشید احمد غنگوئی ته ما کو قران دوره شروع کو درس پکوم پرمسان کې هغه ته دا خکار دی وی یو خیال بساتي بچي خط و تراو لګ وی قران به د تفسيرونو نه تابېکه تفسيرونو به د قران تابېکه تپاسير به د قران تابېکه قران به د تفسيرونو نه تابېکه چې ته هغه او بیا چې کال د دیوبند نه خطر ازي د منازره د پاره حسين علي رحم الله پرسه نو حسين علي رحم الله هغه خط اگر عليږي مولانا محمد طائر شيخ القران د پنچ پیر رحم پسې او هغه در طرف نمونازره در انگریزان و سر چی کئی نو آغا شیخ در پنج پیر کئی اغانن دیوبنده ام نشو او اهل سنت ام نشو پنیز د اهل الحلوی والخانه کئی دا بستا سو چې تاسو به سو قالې سنت کوينه او چې تاسو چاته قلم چرګې دا داسې داسې دا بستا سو تاسو مولا توب دره سر منګا نه منو تاسو سره منګا نه منو تاسو حقانيت منګت سره نه د سره مدار اسلام کې نه منو تاسو وپتوي منګا سم منو ایډیټر دا زداد نه ګړم نو اوله مساله رد شفاعت قهریا پدې باب کې او دویمه مساله حالت د مشرکینو اور دیه مسالہ انکار د اغي په قیامت کې اسي وای چې شفاره سيان دي اغي نه د درود نه خبر دي چې موږ باندې څوک درود وای نه د دین خبر دي چې دا شفع اعمال په پیش کېږي او نه د دین خبر الاده ټول اجماي مسلې دي اجماي مسلې دي په دې باندې د امت اجماع ده وایا بودونا من دون الله او بندگی کوي دایما سيواد الله تعالی را ماده سو لا يزورهم چې زران مشور کولې دیلرا ولا ينفعهم او شفا او فائدن مشور کولې لرا ويقولون او ايدي ها اولاء شفاعه عند الله ها اولاء شفاعه دا کسان دا زمون شفارسيان دي دا کسانو دا زمون شفارسيان دي عند الله په اللہ اکبر دربار دا اللہ کے دازمون شفا رسیان دے او زمونګه شفاعت وکئي قل ات ربون الله هوا يا خبر ول کوي د تعالی ته فاغه س باندې چې نه د پوه الله تعالی فاغه باندې پس مونګه نه د پوه الله تعالی فاغه باندې نه خبر الله تعالی فاغه باندې پس مانونه کوي پس مونګه پاک دی الله تعالی او چته داسنا چې تاسو سره شیدګان جوړوي الله تعالی د دې شرک پاک دی بالکل پاک د دې شرک او دا چه تاسو سره کم براخه جوړه کړی ده نو الله رب العزتو الله اکبر اج کم نه د دې نه بالکل پاک ده تاسو الله ته تا پدی خبر ورکوي تاسو دا سوچ چې موږ به الله له خبر ورکو او الله به کم نه خبر کو. او دی به الله ته وای موږ به دای ته وو نو الله خپل دار سره خبر ده لا دا. تاسو لاسنګ نظريه ده دام لاس سوچته چې تاسو هاي هاو لای شفاء ونہ نودا شپارسی خالصળે جوړی چلا دې د حالې نه صبر الله پہاڑ سبان دې کم نه پوها دی او الله هر سوینې ارص پخپل اوري نو شپارسیان متصل جوړي او هغه شپارسیان اغې قبرونو کې دفن شوي دي اغې ته هیڅ پټم نشته نو صلی بیا شپارسیان چې کم دنو وای الله اکبر علماي کرام عجيبات کم دې ایباراتونو ذکر کړي تفسیر کبیر کی رازی دی زبان دی تفسیر کبیر کی امام رازی رحم الله ذکر کئ و انما و زاو ذل اسنام والاوصان على صور انبیاء موکابر هم و زامو انهم تشتغلوا بعباده هذه التماثيل فانهؤلاء الاكابر تكونوا شفا عند الله تعالی الله اکبر و دا صورت نه د بوتانو جوړ کړو دا د اغه د انبیاو د اکابرینو په شکلونو باندې دیدا ګمان دا کړو چې کلمنګ د دوی په عبادت مشغول شو نو دا زمنګ د پارا شفاعت کوي الله سها دا بزرگان او بیا وای ونذیرو فی هاذا الزمان اشتعالو كثير من الخلق بتعظیم قبور الاكابر على اعتقاد انهم اذا حضموا قبورهم فاين يكونوا لا يكونون شفاعه من الله و اې د دې زمانه نه مثال داسره په دې زمانه کې څ چار مخلوق توغره چې د بزرګانو په قبرونو فراتري وي چې موږ د دې د قبر تعظیم کلا کو نو بیا چې کم ده اغه زموږ لپاره شفاعت کوي اوس هم دا وایي استشفاء به قبر النبي استشفاء قبور صالحين دا ټول شروع شوي دي او دا وایي داننګې آلوسی تفسیر روحلمانی که ذکر کئی وای ای کما هوا المشهورو وزاوها علی سور رجال صالحینا زو حضار نعندهم وزامو انهم متشتالو با عبادتی ها فا این نولای کر رجال یشپاو نلهم و ای دا دی جوڑ کریو دن اکانو بندگانو پا شکلونو بانده چه دا دی پا خاطر او دا دی پا گمان بانده اغای حسی والا خامندانو او دای دا دی چه کل منگ دا دی عبادت کو نو دا, دا, دا خبره شرحه د مواقف کې ا ذکر کئ سيد شريف علي مح... ابن محمد الجورجاني رحمه الله او اتمه صدی کې وفات شو دي ذکر کئ و اي بل تخذوها على انها تماثيل الانبياء والزهاد او الملائكه او الكواكب واشتغلوا بتعظيمها على وجه العباده توسلم بها الى ما هو اله حقتا و ايداد بزرگان انبياء د نیکانو پرشتو د ستورو په شکلونو باندې دا بوتان جوړ کړو او اغهي ته په دې نیت به دا اغهي چې کوم نه عبادت کوو تعظیم به کاو تعظیم مالا وجه عبادت به کوو چې الله ته په ځان نزدیکی او ادا زمونږ وسیله ده او مون دوی ته و دوی الله ته وایي دارنګ تفسیر کبیر کې امام رازي رحمه الله ذکر کوي انه کان يموت و اقوام صالحون فكانوا يتخذون تماثيل على الصور ويشتغلون و وغرض تعظيم هؤلاء الاقوام الذين ماتوا حتى يكونوا شافعين لهم عند الله عند الله پر داو و ده بزرګانو په شکل نو دای به تعظیم کو غرض سیرب داو داولیا او عبادت مقصود نو مقصود سرب چې کوم دین داو چې من د دا دای تازي مکو نو دای زمون دا شفاعت کوي او اي دغه د الله تعالی د قول چې دای دا قول را نقل کوي دغه مراد چې ما نابدم الا ليقربونا ال الله عز الفا دغه مقصد ومي دغه واداده دای مرادو دارنګي ګڼ علماء دا خبره ذکر کوي تفسير ابن جرير دارنګي تفسير ابن كثير دارنګي البداه و النهايه کوي دارنګي علامه ابن تیميا رحم مستقل کتاب لیکلره الایغاثه داننګ نور کتابونه غان التوسل والوسیلا پدی باندې داننګ علامه ابن قیم رحم الله کشف السطور مستقل کتاب پدی لیکلله چې دا بده کول هو ها دورا اوري چې مشرکین کم شفاعت دا کو دنیا کې شفاعتیان ګرځول باندې دنیا کې زګه بازې خلق دو ور کوي وای دا اغه وی چې دا د قبرونو شفاعت نه ده بلکې دا اصل کې هغه شفاعت هغه شفاعت چې هغه با قیامت کې په زور باندې موږ د الله نخلاسې دا, دا شفاعت نو دا خبره غلطه ده زه کوم مشرکین هغه کو د سره قیامت مننه مشرکین او قیامت مننه نو چې مشرکین او قیامت مننه نو څنګه اغې دا وای چې دا د قیامت شفاعت دا خبر صحیح نه ده بلکې د مشرکینو نظریه دا وا چې دا زمنګ د پاره شفاعت کوي په قبرونو کې په قبرونو کې دا غې نظریه وا او دا ګڼو علما کرامو هغه ذکر کړی دی الله اکبر ګوراء داننګ خبره چې هغه د قیامت منکرو او هغه شفاعت مننه قران خپل ذکر کوي هغه بداوې وما ازن الساعه قائمه ولا ان رودت الى ربي لا اجدان منها منقلبا منګ قیامت باندې سره ګمان نکو چې دا براشي سوره کاف کې براشي داننګ سوره حمیم سجده کې براشي چې قیامت نه منګن ځای نو کې بلکه دا قرآن اخر ایصا کو لگی دله په دا دا دا کی کی لا دا دا دی باندې دا پس بعد د قیامت شغه منکرین د قیامت الله اکبر خو علامه اندلوسی رحمه الله بحری موهید کې ذکر کړي وې قال الحسن شفاعنا فی اسلام معاشنا فی دنیا لانه لا یقرون بالباث اغه داوی چې دا زمون شفاره سیان دی په زمون د معاش په دنیا کې چې کم دی اگر له درسته زګه اغه په قیامت باندې وی اقرار نکاونو داننګ قاضي بيزاوي او علامه نصفي حنفي هغه هم ذکر کوي په خپل تفسير کې د واړه اي عبارت د قاضي بيزاوي او وايي اي في امر الدنيا شفاونا عند الله اي في امر الدنيا و مايشه تي حاليان نملا كانوا لا, لا يقيرون بالباس ايو قیامت مننه وي دنیا کې را له شفاعت کوي واقسم بالله جاد ایمان املا يا باص الله ميموت الله اكبر وے اگئی ہوں قیامت من نہ ہوں کچھاوی قیامت کی نوغفار زنب آگئی قل کو ہوں کچھاوی قیامت رامشنو بیابام زمگ شفارست چھکم ننو داخل بزرگان کئی خو آگئی چھے اصل شفاعت وے نوغف دے بہتنے وے چھے دازمون دنیا کی شفارست کئی داہ برا علامہ حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کسیر کے مذکر کئی اللہ اکبر داریں گے داہ برا علامہ حقان تفسیری حقانی کې اغام ذکر کړي اوي خدای قیامت مننا دای خبره په دې دنیا کې کولا چې دی دنیا کې زمنګ د پاره شکم دینو شफारس کړي الله اکبر وای کوفار مکه آخرت کے تو قائل ہی نہ تے پھر ملائکہ یا اس کی شفاعت کیوں میں دنیاوی کارخانوں میں رکھتے تے اور جانتے تے کہ قضاء و قدر کے کارخانے میں ان کو بھی دخل ہے یہ شفاعت کر کے بیٹا دلوا سکتے تندرسی و فتحہ و زفر اور ہر قسم کے مراد حاصل کرا سکتے ہیں ان دستان کے بط پرستو کابے اپنی بطوں سے یہی اعتقاد ہے وعاو دری دلوایا او بیائی آ بوتانو ټول نومونه ذکر کړی دي چې دا بوت ټول بوتانا هغه وای هم دغه طاوم فرشتي ده چې هغه وای دا زمونږه چې کم ده نو دا کوي په دنیا کې زمون شفارش کوي اب یا وای هغه وای بنی آدم میں یہ توہم باطل ایک عرصہ دراز سے چلا آتا ہے دا توہم باطل دا دیر وخن ویراروان دے پا بنی آدم کے اولان دا آدم کے اور یہی سبب ہے شرک اور بد پرستی کے مروج ہونے کا اوہی دغہ سبب دے دے شرک اس کے مٹھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام لگاتار دنیا میں آئے او دے قتل وایا د هم د دې د پاره چې کوم انبیار غلیوخه د دې ختمول د پاره او بیا وای او خاتم المرسلین اولیاء کرام او علماء عزام کو اس کام پر اپنا کارکون بنا کر چھوڑ گئے اولماء کرام نبی علی صلواۃ والسلام اولیاء او علماء دا ټول خپل کارکون جوړ کړی دی د رد پاره پری خو دی دی دا د علماو اجماعیر مساله وا چې دا کو پر او شرک دی دا انبیا او اجماع مساله اللامہ شبیر احمد عثمانی تفسیر عثمانی کی دغت سے ذکر کئی چداد دنیا کے شفا رسیان گرزول دارنگے سید امیر علی حنفیر رحمہ اللہ موائب الرحمان کے دغت سے ذکر کئی دارنگے تفسیر حسینی کے دغت سے ذکر کئی دارنگے اللامہ تھانوی رحمہ اللہ تفسیر بیان القرآن کے دغت ذکر کئی دارنگے جن حوالی دی پدیبان دے عوضہ اتفاقی چکم دے کوثر او شرکته پدې ټول انبيار اغلو د لپاره دارنګه تفسیر قرطبي دغه وایي دارنګه منار دغه وایي دارنګه تفسیر عزیزي تفسیر ابو سعود دارنګه سراج المنير او روح الماني دا ټول ذکر کړي چې دا دنیا کې شفارسيان ګرځول او انبيیا او تي دا چغول دایي فقبروناتل بلکې خپل احاديث پدې باندې گوادي نبي عليه الصلاة والسلام احاديث پدې باندې گوادي الله اکبر چې کله بدای کیو نیک سړی یا پیغمبر مړ شو انا لګو سره دا کار کو لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای اولائک قوم اذا مات فیهم العبد الصالح او الرجل الصالح بنا ولا قبره مزدا وصوروا فیها تلك الصور اولائک شرار شرار الخلق عند الله کله چې بدای کیو نیک انسان مردونو دایبدا په کاور باندې چې ما جوړ کینم دا منځوران شو او هغه کې به چې کم د دا هغه تصویران جوړ کړو دا ډیر بدترین مخلوق ته ډیر بدترین مخلوق ته الله اکبر دا رنګ ګن روايات په دیوان ناراضي ګن روايات په دیوان نه او هغه بیا اولماء کرامو ذکر کړی دي اولماء کرام ذکر کړي چې دا اجماع دا چې دا زاینو کې برکت قتل او برکات حاصل اول دا او د قبرون فیض حاصل اول په اتفاق د علماو باندې دا, دا غین شفاعت غفتل په اتفاق د علماو باندې دا بدت ده کفر ده شرک ده او بده باندې د علماو اجما ده لکه العلامه ابن قیم ذکر کئ و اما اذا قصد رجل الصلاه عند القبور متبركا بالصلاه في تلك البقعه فهذا عين المحاده لله ورسول والمخالفه لدينه وابتداع دين لم ياذن به الله فاين المسلمين قد اجمعوا على ما علموه الله اكبر واي قد علماء اجماله چې دا حرام ني ځای په عباره راڑی په با چې دا اتفاقی مساله ده کشپ سطورور کې او ګ ه دیس را مکړی د پهبان دی او دی کې چ کمم خلاب ک چا کله نو نوده مشقینو کله دی او محهینو پهې ک چې کم نه نو اختلااب نه دی کړی او بیا د ذکر کوي و د متاخرینو په کتابونو ک کاخوا دی ف میلاېږ نو هغه وای چې کمم وده نه رووادي اوغا غطتی اوغیبان نه چ کمم نوې اعتماد نه پکارو او بیا پدی باندې د غراړې چې دام بدښتې چې کوم سړی د یو سړی په وسیله سوال کوي چې ته یا الله مدد په وسیله او به خدا سے وای اینسل الله به او هاذا یفلو کثیر مینه المتاخرین واهو بدعتم بتفاق المسلمین دا اتفاقی بدعت دی بار کیف او بیا ډیر خستبه شنکړې په دی, دی باندې او هغه فرق ذکر کای په زیارت د موحدین او زیارت د مشرکینو کې دا رنګ دغه فرق باندې مستقل علی صلی الله علیه و برک و دا زیارت القبور الشرعیه و شرکیه چې دا دای زی زی نو аба دغه لپاره دوه سوال کای او دغه لپاره به دعا غواړي د قبروال د لپاره مشرک چیزی ناغتوی چې ته زما د پاره شفیع او زما د پاره شفاعت وکړه او اللهم منی کثیر ذکر کوي وای پمتتخذ الشفیع مشریکن چې ځان له شفاعت سره جوړ کړي قبرونو کله مشرک ته دا مشرک ته په دې باندې اتفاق دی <تصفيق> وما كان الناس نو او, او ولا ولا نو خټول خلک الہ مت واحده مگر یو ډله فختلفون اختلاف وکپای کې ولولا نو الله انبیاد د دې د پار را لېګلو ټول خلک یو ډله په توحید باندې نو مشرکین پیدا شو دا کله نه پیدا شو اول شرک تترق العالم شرک قوم او نو اول آ شرک پیدا شوه او عالمي ګندکل نو شرک د قوم او شرک د قوم نو سو فختلفوا اختلاف نو ټول علماي کرامو فیتفاق سره ذکر کئ چې شرک د قوم نو شروع شاو نا پ دینه شروع شاو نیکان بندگان یا غوس یغوس یعوق دا دانیکان بندگان چې کله وفات شو اپین زبرغان نو دا غی شکلونه د جوړ کله واغی ته به شپاره او دای قبرن لا بتلل او واغی باندې به بارانونه غختل او واغی به وسیله کوله دا دا هغه ټیم نه شروع شو فختل اختلاف شو او بیا ټول مفسرین او امه ټول به اتفاق ذکر کوي بلکه حدیث کرازی نبی علی صلاتو السلام پخپله فرمایي که دا نیکان بندگانو نیکان بندگانو احادیث رازی پا دیبانده دا نیکان بندگانو اختلافو کو اغیوی دا شپا رسیان دی نو علیہ السلام دا غیرت کاو اوس خلق رالو یرہ شپا رسیان دی او شپا رسیان دی این نظریت استشفا دا بالکل دا اللہ دشمنی پسر اغسطل نی وَلَاؤلَا کَلِمَتُن اوکه چرې نه وې هو کوم سبق چتیرشه مکه دروازه نه خامه په سلابق لښو اپما خامها په سلابق لښو اپما بند د لیکه پاسه کې چې د پای کې و یا و ایلی لولا انزل ان ايت مم ربي ولي په دبان دیو او نه ها یو لوی معجزات طرفان دربد دنه و ان یقینا غیب علم للعدل سره د انتظار کوي تاسو یقینا زې د انتظار کون کو او حار کلا اس حالت گرا او ہر کلا چودرا سومنگا خلق تا مہربانی پسندہ تکلیف نا چر شیدلی دیتہ ای زاہ لہم مکرنوب نا سا پے پارا چھ لوال ویلیوی پی آیات نا زمن کے او آیات ہے اللہ تعالی اسراو مکرہ دیر زردے تدبیر کولو کے بے شک پرشتیزم گلی کیا سچ تا سوما کراو پرے بنا کوی مکر او پرے بنا کوئی او د اللہ آیاتن کے مکر او پرے شروع د د مطلب د د هو الذی ذا الله تعالی ذات یسیرکما چه بوزی تا سولرا په چکی وال بحر او کی ترده پوری چ کله تاسو فلګی پکش وافریحو بها حتا اذا کنتم دردی پوره چکلای تاسو پکشته کی او بوزیدا ته د بوزیدا کیشته تاسو لاله او هغه وانر م سرا خوشاله شدی پاین باندې راشیدای ته وا ساختا او د هر جهت نه د بیشا کدی احا تاوکلا را گیر اوکلا شوا بیهم پا دی بانده داو اللہ مخلصین لہو دین بلی دی بیا اللہ تا لالا پدا سیال کچی خالص کون کی دی اللہ تا غارا غارا و قانون دا جوانا بیا الله تا خاص کئی بیا یو اللہ تا چغوی او داو زائبانده مفسرین کرامو گنو مفسرین کرامو <coughs> اللہ واللہ وانقیان دا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ انہو دا ابو جال زوئے چیغا دا, دا ایمان رالو او کشتائی کے سور او کشتائی بارنے دا رنگ دا طرف نچا پیرالے دا دا چې کوم نه ملهو کیشتای چلاونکي آواز څرګی کړي ویلا یوسف د محمد رسول الله صلی الله وسلم داغه خدای ته چغوي هغه ته ویلې ودل ته څنګه خدایان نشیاراره سیدې وینې نشیاراره سیدې ښا وکزه خدای اخلاص کلم نو زب زمو د محمد رسول الله صلی الله باندې باندې دمو ایمان بارالم چې زمون خدایان دل ته نشیاراره سیدې نو مونږ وسره په کې نشته در نن زمانه مشرک الله اکبر پهغه چې سخت تراژن دربار لا منډوي د نن زماني مشرک ا د دربار لا منډوي داغه زماني مشرکین سره سلا سل گزارې کوله ابو جال کوسرا پاسې ده هغه بد دی توي بريليانو ته د بريليانو د دولمبر رونو ته هغه وو پاګلان دا تاسو څنګه جوړ کړه ده زه هډه خوما ما خداشه نکو کار پاسې ده اوا او هغه پاسې ده نو خلک وره غا کول کې چې نن وخت مشرکان ځای کې و بوجاله ته خډېر خې د دې په مقابله کې ډېر خوابوجاله هغه خو با دا هو نه و الله الله الله علاما روحلمانی دې را کېډېر خستاباس کوله دې هغه بیا وای وي و انت وي أنت خبير بي أن الناس اليوم إذا تراهم أمر خطير وخطب جسيم في برن أو بحر دعو ما لا يزر ولا ينفع ولا يرى ولا يسمع وي كده ويا وي نن رستخ خبره چه مشرقان تكالس لازم مصيبتونا تكليفونا لوي پوچاولون دك راو رسي نو آغا چاة چغي وي چغي نزرار ورکولشين نفع ولا يرى ولا يسمع او نبيني او ناوري فمنهم من يده الحذر وإلياس الله اکبر و ایسو حاضر ته چغو ایسو کلیاسته او مخ کی ویچلا ينف ولا يزر ولا ورارا ولا يسمع نو امبیا نوریه ام بیا نوری, نوری الله ماروح المانی ذکر کوي الله ماروح المانی امبیا نوری او خصوصا نداد استغاثه په دې کې غوډه ائچا چکمنه اختلاف نشته نداد استغاثه بلکل اتفاقی کفار ده الله اکبر او بیا وګ کمنو باس کله دی اوای دا ډیر د جهالت زمانه راغلی ده خپله زمانه کللهلوسی چې کمدننو پر یاد کوي وای ډیره د زمانت د جاهیت زمانه راغلی ده او زمانه کې ګمری چې کمدننو یاخوا شوي او پره شوي ده او هوا د جهالت آ چې کمنو لوې ده او د شریت کشتیغا بلکل ختممه شوي ده او خلکو چې کمدننو استغاسه الله شووکی ده او دا. داې جاات ذری ګي. دیر خب باڅه کړه د پتی صاحب باندې بیا الله ما روح المانی الله والله لا <سلام> ان انځای تنوای دی کچاره نجات راغتا موږ لار د دې مصیبات ننو ها ما شوبمږه بیا ب موږ شفاعت قهریا نه منو پس سهار کاله چې نجات ورکی فالما انجههم اذاهم يبغونا پس هر کلات نجات ورکی الله تعالی دی لرا پس ادنا صاف ديبغونا کو تلاش کوي پس مونږه کې یا يبغونا سرکشي کوي سرکشي کوي دی پس مونږه کې بغیر بغیر الحق من یعنی شفاعت ايش قهریا کبوری یا ايو ان ناس وټول هالو یقینا اغا تاوان د سرکشي استساله ان بزوکم پنفسن استسوان دړي مطال حیات الدنیا ماتیو ماتال حیات الدنیا او سا کیا سا کا د ژوند دنیا ثوما الای نبی امه توابستاسه دا پنو افانو نه به کوم خبر ورار کم تاسو ته ا غصبانی چی وای تاسو چې عمل مونږه د شرکیاتو چې اغا شرکیات مونل انما مسل حیات الدنیا یاقینا اغا مثال د ژوند دنیا دا, دا, دا سه دی لکه په شاندو بو انزل نو چرا ورو مونږه غی لرمینه سمای د بارانا پس فس... فَاخْتَلَطَتْ غَنْرَ اوخی جی به باغ سره نبات الارض زرونی دز مکه مماده اسنایت یاکل الناسو شکریہ غل خلق والانعام وساروی حتا اذا اخذت الارض تردي پوری چکلو نی از مکا دول خپلا حسن خپلا وزینتو خخذشی او گومان کی اوس دین کی دریچ دای اوس قادر دی پد بعد نه یعنی پلاو کول د دی بعد نه نوراشای تا عذاب زونگا د شپه او یا نهار یاد راځي فجعنا نو ګر سومغه غیر حسید الله وکړ شي گویا کی نو بل امس بیګا گویا کی دا پسونه سرهونه د دنیا مثال ده لکه چې باران او ښه گیاګان راو کی جو نصاب په عذاب راشي او دې داغ خیال کې چې څه سبب موږ د پسل لوکو او په پسل ولا غباران لو هر تسنس کی د دنیا مثال ده وته دنیا کې د چغه شروع کرده غیر اللہ ته سبا چی در با او تا دعوائی چی کنی مونگ بدهی نا فراکی او زمونږ به شفارت سوکی سبا لده قیامت پر ناسا به با در بانده قیامت را غلی. او ایس شی بده لفائده در نکی او یو عمل بده لفائده در نکی کال لم تغن بالامس یو عمل بده در اللہ در بار کی بیا قبول نید کذالک نفصل الایات دانه تفصیل سره بیانومږه آیاتونه د پاران د قوم چې غوړو فکر کوي او الله یدو بشارت او الله یدو اله د السلام الله تعالی بلې تاسو لپاره د سلامتیه چې جنت یا کور جنت نو کور د سلامتی اچ نو په دیبا ملاویږي ما من شفیعن الا من بعد اذنی په دی عقیدہ ملاویږي و یهدی یشا او هدایت کی اچا د چخه غشی په تلب عبد الله برابر باندې لِلذین کسانو احسنو چ نیکې کړه د آل حسنا هستبدللا چم جنته جنته و زیادت نوورم زیادت د مقام شفاعت بعد الاذنه اوس دنیا کې زاند شفاعت شرکیه قبر یا نو الله رب ال عزت مقام شفاعت لا يرهق ونبرسي نبرسي نبافيجي نبرسي ما كنندايتا تورواله ولا ذله نو ذله تو دا دي جنتیانو دای به هميشه د جننت کې والذين كسبوا تغویف ا گان سان چې گاس وکړې د ګناو نو شفاعت بالقبور او شفاعت قبل الاذن منی بدل د دی جزاء السیئات بمثلها بدل د بدید په مثل دغه دا بدل شرک دی په مثل دغه دا او رسی بدیدا ذللتنا لو ذللتنا بایته د پارا د صاحب د الله تعالی نه میناسن سو بچ کوونکه ک انما گویا چپټ کلی شوی وي مخونه د توان پیو ٹوکلی سرامین اللہیلی دشپینا مزلیما چی تک تو روی تک تو رشپی سرام دا دا دا دا مخونو پتکلی شوی وی اولائی اصحاب النارو دا کسان دا وی با دا دی فدیکی همیشا وی او منح شروما او سو آغا بزرگان آغا انبیاء آغا اولیاء آغای بطولو دا قیامت پر ازبان دی انکار کئی انکار او دا بوائی چو گره منگاستاسو دا دیانی بطولو عبادتنا بالکل بے خبرو مان اس پتا مسترے الله والله منګه به خبر او یو من احروما پاراز باندې چې جامه به کومګه ټوله را سوم ما نن کولو للذین ابا کسان کسانتاشر کوچ شرک کړه اغان مساله د شفاعت قهریا قبرې منله او بابا مونګه مکانکم او درګی تاسو پخپل خپل ځای باندې ای قومو مکانکم انتم تاسو په خپل او شرکا کوم تاسو شریکان پس جدای برابر مونګه پما بیندای کی او او با واي ا شریکان د دایما تا نو اي تاسو چې خاص زمغه عبادت مو کاو تاسو خو زمغه عبادت نه کړم مونږ تا مو رامدد شنه دی ویلي مونږ تا مو د ان دی ویلي چې تاسو زمنګ د پاره شفاره سوکئ نو دایوه الله تداشي کی ها او الله ذکر دی الله ذکر دی لکه مال تر سورینه هل آیاتونه راوللو چې دا وای الله الله او ويته ګورا منګ تاسو ته چغې ولې دي نیکان بزرګان أغې بداسې کی فاکا فاب الله پس کافید الله تعالی جواب ما بین څنګه ما بین تاسو کې ان کننا چې بشک ما موږ او د عبادت تاسو نه لا غافلین خامخ به خبره از تاسو ته یو سوچ وکئ چې انبیای کرام مخکې خبره سرګند شو احادیث ما سا مشت نمونه خروار ذکر کرده دارنگی دا علماء و اقوال میں ذکر کرده چه دا مشرکی نو بچه تا چه غواله چه غام بیا بزرگان اولیاء ملائک پرشته و او دارنگی اولیاء و عزماء علماء اغی سه شکلو نو بانده صورتو نجور کرده در حلو کو اوز دا قیامت پر رز بانده با اغی دا انکار کئی اغی که با انبیاو می با اغی که با علیاء می نو که انب چ انبييا باد قیامت پر از باندې نعوذ بالله من ذالک دروغ وای دی قیامت پر از باندې کڅوک دا وای چې انبييا دروغ وایو کافر دي او کڅوک دا وای چې نا اوری او پته لګی شپاره څوک لشن بیا کافر دي دی آیت نمونه کردې پکما زی اخر وای چته سي او اجما دم متم پدې باندې سما ان دل قبر اگر کدا پیغمبر ولینې نو دانشته دي نشته دي سما ان قبر زکا دا اهل سنت والجماعت او د صلاف صالحین و اجماعی عقیدہ اللہ ما معصومی حنفی رحم اللہ حکم اللہ الواحد سمد کے ذکر کئی اغوائی وَاِلَا شَكَ عَنَّا النِّدَا بیاوال مخیوائی وَاِعَلَمُوا يَا يَا الْمُسْلِمُونَ وَفَّقِينَ اللَّهُ وَاِيَاكُمْ لِمَا فِي رَزَاؤ لَا شَكَ عَنَّا نِدَا الْمَيِّتِ لازمی خبر چه ملی تا وولو خبر که تا لازم خبره دا چې بشکه مړی ته چا ووله بیا برابر خبره سوان کنه قریبن ابايده ولو نبي اګر کا پیغمبر وي یستلزمه تقاضه مال میت نه دال منادي دا خو دې ته لازم نه چې دا مړ د دې اواز کونه کی اواز زور بیا خصوصا چې کله لالره پکې مي بي وي او بیا طلب دا غنه غختل چې دې دا وي دې ته مستلزمه دا چې دې په غيب باندې پويږي او دې په تصرف او دپ په معنا باند قادر ده نویده صریح کوفر ده او شرک ده او تاویل ده پکې اس چې کوم ده نو گنجائش نه پاتې کیږي او بیا خیره کې ذکر کړي واهذه هي عقیدت اهل سنت والجماعه دا عقیدت اهل سنت والجماعه ته واهذا هو المجمع عليه من السلف الصالحين او دا عقیده اجماعی د سلف صالحین په ده د سلافه صالحین او پدې باندې اجماع ده او دا اجماعي مسلک دی الله اکبر ناغې د قیامت پر اسبانده ب انکار کوي او زکه ب انکار کوي چې هغه ته <تصح> پټه نشته ده هغه ته <تصح> پټه نشته چې زمونږه سوق مونږه ته چاږي وي لکه اوس علامه علوسی بارہ تاسو او کاته چې حاضر ته چغوي او اغه لا ير او لا الیاس ته چغوي لا ير او لا يسمعو 아이 ته صفه تلا او 아이 ته صفه تلا چې موږ ته څوک چغوي 아이 د اغه د اخرت پنه نعمتونو کې مستغرق پراته دي الله ولله نعمتونه ورکړي دي انبيیا اولیاء ابو زرگان اغه ته اس پتا م نشته دي هنا لیکه تبلو په دا ما کام کې تبلو په بشاريو نصاب باندې چینلې ګلې دي مخ کې وردو ال پوهه بشی ار یو پداوان کده کې پوهه بشی ما اصله <سؤال> فته فسبان دې چې مخ کې لېګلې دې مخ کې چې سلېګلې دې او سې چلوان دې کړې دې پس پکلیش الله تعالی ته چې مولا لیدې دې مزګر دې بالکل پرښتیا وزل انهم او رک بشی دې نه یاک مولا کرما لیک دې دې پرښتیا وزل رک بشی دې نه ادرو شې دې جوړول قل مای يرزقکم من السما قل مَن یَرْزُقُکُمْ یان ادریم بابا او پدې کې درې خبرې د لایلیان کلیایې آیات رافیا زو آنجر او تسلی او تخفیف د دنیاوی او خرهوی قل مَن یَرْزُقُکُمْ وایاسوګرو زیدار کئ تاسو لرا د برناول او دخ کاتنه آم, ام مَن یَمْلِکُ السَمَا امَن ا میا سما یا سوغ دے ا چې مالک دې د غونو دستورغو او سوغ راو باسی مړی او سوغ راو باسی جوندی دی لا را د مړی نو سو کرا او باسی مړی لرا را د ژوند دی او سوغ دے اغه بادشاہ چې چلوي نظام د زمکی او د اسمانو زردا چوي بلې چې الله دا خو غیم منل چې الله چلای قل وا افلات تتقنا تزان نشکوي د شرک نه بیا تاسو ولي وای چې شفاره کوي چې تاسو دا چې د روزي د بارو د ختنه داننګ دې غونو دستورغو مالکو دای خو چپلان کې بابا ورکخه کې یو پلان کې د وغدانه کې یو پلان کې نظر خکې دا یې نه وي دا رنګ مړې ژوند دی مړینه ژوند دی او د ژوندینه مړې پیدا کوي انسان د موحد نه مشرک او د مشرک نه موحد داسوک کوي دا نظام کائنات څوک چلوي نو غوي د الله نو الله تاوی چې دامنې نبی اده شفاعت دي پکې د کم ځای نه راوستي چې شفاعت کوي فذالیکم الله پس تاسو ته هم دغه صفاتون والا الله دې چرته تاسو نه بالکل پرشتہه په ما زاباد د الله پس پس نشته پس د پری دو حق نه په عقیده کې الا زلال مگر گمرايدا گمرايدا چې شفاعت به غیر الاذن ده امنه ګمرا شوې فان اتوفكونا پس تو اتسرفونا پس کوم پلاړو له شيتا سو پشپا دي شرک یې سره کذالک حق قد دا داننګه ثابته شوې ده په سلې دربستاننګه په ثابته شوې ده په سلې دربستا پیسہ لادرستا دربست دربست پاکستان باندې چې نه فرمانی کړې داینه شرکیات کوي او شفاعت مانی د قبرون نہ هم دا چې د ایمان نارې و وقل کو له اوایا من شرکای کوم ائش تر استازوله د شریکانو شپار اسا نا اغه سوک چول زلبانه پیدا کی مخلوقات او بیا بیا پیدا کی دي لرا است سوک دایو غلین توای چې الله یبدل خلقا الله تعالی په ول زلب پیدا کی دي مخلوقات لرا بیا بو پس کی دي لرا فانا تو فكونا پس کمپل له کی تاسو په شفا دي شرکی اسرا کم خال اړې چې شپه دي شرک یا مشوروک قول هل من شرکای کوم او یا ایا چې تاسو د شپارې سانوک من هغه سوک یا هدي الالحق چې را کوي حق دا او اچ الله تعالی دای بغلی غک بنه کوي او اچ الله تعالی را سوي حق دا اف من يهدي نو پس انسوک يهدي الالحق چې را سوال کوي حق دا ډیر لایق دی ايو تبع چتابدار وکلی شي ام من یا سوک لا يهدي چې پخپل لار نمو ان يه دا مگر چې ورته وخذي نشی تر سو پور چې د تلار نه خودلی نو د تلار پخپل ځان نه نشي نو دا سړی لایق ده چې د د الله اکبر چې د تابدارو کله شي دا خدای او کاغه خدای چې هغه ټول مخلوق حق ترسي هغه خدای لایق ده خبر او منل شي لازمی خبر چې هغه خدای هغه الله لایق ده خبر او منل شي چې نور خلق حق تبوزي دې پخپل الا ان يهدا الله والا الا ايহুدا ای د دیوچنا الله اکبر مولانا الیان رحم الله مولانا زکریا رحم الله ا ذکر کئ تبلیغ کتب فضائل پر اعتراضات اور ان کے جوابات کتاب کی چاپش کال کړه نو د سمای مو تا مساله چړي لغه وای د اکابرینو دا مسلګته زمنګ د اکابرینو دا مسلګته د علماء دیوبند چې الله را العزت مڑو تا او رئی نو او رولے شی لیکن چه اللہ نو غاڑی چه اللہ نو غاڑی نو سے بڑا بزرگ بھی نہیں سن سکتا ویدلوی نلوی بزرگون بیا چه کم دنو او ریدل نشی کولی اللہ ایوہ دا فما لكم كيف تحكمون پس چې تاسو نن سره څنګه په اصلې تاسو د شفاعت قهریا کوبوریا و ما یتبعون او تابع دینه تابع دین کې ډېر ځار ددین نه الا ځان نامګر د ګومان عقیده کې ګومان پس روان دي وای نن ځان به شګه ګومان لا یغنی نشي د دمو حقنا شيئا زرا بارسه شي د اعتقاد کې امور د اعتقاد کې امور اعتقادی او کې زُن اس پایدان شوار کوله زکه دا اتفاقی مسلک ده الله الله ان زن لا یغنی من الحق شیئا دا اتفاقی مسلک ده چومور اعتقادیہ دا په زونی امور باندې ثابتېږي او څوک شو امور اعتقادیہ پا زونی امورو بانده ثابتی لکه خبر واحده چه الانبیاه یان فی قبوری می صلون من صلی علیه انده قبری در طول امور زونیه دی اخبار او دی نو آغا چه کم دی جماع ده امت خلافته این زونی لا یغنی من الحق شیع در احا برا در شرع در شرع قاعد نبراس اغیم ذکر کرده شرع قاعدم ذکر کرده دا فتح الباریم ذکر کلی دا، اصول الشاشیم ذکر کلی دا، اصول فقه اغیم ذکر کلی دا، دارنگ شرحاد صحی مسلم اغیم ذکر کلی دا، اللہ اکبر چه عقیده ایس که چه خبر واحد او ګمان کار نکه ایس دې عبارت شي ضعیف احادیث منګلت روایت برواخلې او هغه سره باقي د ثابته اي ان زوانا بې شکه ځوان نا یو ني ایس फायदा نور کوي په مورې اعتقاد یو کې د حق ناشې انځره برسه شي بشکه الله تعالی په دې پس باندې چې دا خلک کوي وا ما کان هاذا القرءان او نده دا قرآني کریمه یو فطره چې جوړ پې شوی دې ځانه مين دون الله ما سیوا د تعالی نه ولا لكن تصديق لیکن دا تصديق اون کې لپاره کتابونو بینې دې چې مخکې د دینه یا دغه مسلې یعنی مخکې کتابونو کې مراد د شفاعت قهري او رد د شفاعت قبر او زکه تمام انبيیاء د د پاره راغلي او او دارنگ تفسیر لیده کتاب لا رای با نشتره پا قانید ده ده یا لا شک نشتره پا ده که در عبد المخلوقات آمی اکولو نفتارا آیا وای دا زجر پا منکرین بل قرآن بانده آیا وای دا کافره چه جوڑ کرده پیمبر دا قرآن دا زانلا او آیا تا سورات للو کئی پیو سورت را پا میسل ده ده بانده و دا او سور بقره که آیات نمبر وایه تا سورۃ الکوپیو سورۃ سلام پمے صلی اللہ علیہ بانے وعدو او ولایتان سو اچالا استنتو اتم چتا قوت لریتا طاقت لریتا سو مان سے والد اللہ تعالی نہ ان کنتم صادقین کا چریی تا سریشتنی او کتا صدا سورۃ راಳೆ شی چه تا صدا ما دا مصلا پیغمبر پاک د زانا جوړا کړيلا اغه قران د زانا راولل شه په کم قران کې دا مصلا چې ها ولای شفاعت نا اند اللہ چې دا نشته دا شفاعت قہریہ وريا نشټره دا مسله ده ځانه ده نو خدایان مراو بنیکل ودومن استطاعات من دون الله علما يا خپل خدایان غيراو بلې کنه دا چې بیا دلایل پيش کړي الله الله ولو كان تشديدا بيانو كتابي واظهار قول من نبي محمدي فاني بحمد الله ربي مشددن الوم شهود وشهدو كل مشهدي كچرے دالاد كتاب بيان او اظهار د پیغمبر د سنتو دا تشدد او سختی و بحمد الله ربي مشددن زدا فضل و کرم سرا سختی کون کے مذہب دا بیانوم دا اللہ پر امبر سنت بزائروم انشاءاللہ انشاءاللہ حلم و شہودا وشہدو کلا مشہده راو بلیتاس و اقفل علماء وشہدو کلا مشہده او حرمیدان کی چین و حاضر کئی ولمہ بلکه ذووالکدین <سؤال> نسبت دروګه اغه ستا لم یحیط بعلمه چې لایه هاتا نه راکړی دی پایلندای باندې ولما یاتین تاویلل ان دراغله دایته تاویل <سؤال> هو حقیقت داغه لا په حقیقت نو پوه شوي او حسب حقیقت نو پوه شوي خو ذر ذره پاسې دل شفاغت شت شت شت شت شت حج بچته یسوا د پات نه شت شت شت فحو بچته شت او کتابلیکلی کتابلیکلی حقیقت باندې نه پوهه خطر او لیږي کوئی تاسو چې د حیات ولن بیا دا مسله ذکر کوي او تاسو کومه ترازات کوي دی دا معلومیږي چې لا تاسو په حقیقت باندې نه پوهه وای تاسو تمون ته وای خدای تعالی وی بلک زبو بما لم یحیط بعلمه چې دا شفاعت قبور یا نو دا مسلې په حقیقت نه پوهه کنه ړوند دی وای ړوند گمراه او دا د زمانه د جاہلیت د ظلم مون یو تیو شی بنده به علم لانه او دغه دروغ جنتیاب کولا زدن او عینادن اوسم دغه سیدی دار طول ال حلوای والخانق دغه سیدی کذا الکا کذب الذین دارنګ نسبت د درو کړو اګه سانو چې مخ کې ود دینه او ګوره څنګه ژوند جام د هغ زالیمانو وامنهم من یؤمن به او بازیدینه سو دی چې مان دراړي پدې مسل باندې چې شفات قهریه قبر یانشتره وامنهم من قهریا, دا دا دا دا لا یؤمن به او بازید د دینه اګه شوګ دی لا یؤمن به چې مان دراړي پدې باندې الله الله وربک الامر رغبسته پله مصیدانو باندې ګورک کذب و مکذب ورطوی اللہ او بلدہ از ظالم و چی شفاعت بغیر از نو قبری منی نو از ظالم ورطوی المفسدین مفسدین ورطوی کا تسلی نبی علیہ او کچاری دی نزبت در روغ و قیداتان و از ما دا پارا بدل زما دا عمل اسطاسو دا پارا سزا اسطاسو دا عمل شرکی دا و انتم بری اونا تاسو بری ای مما دا آغسنا چیز یا قبور یا کما تاسو دا غینا بری یوهه انا بری او ممما تاملونا او زبیزار یم دا اسنا چې تاسو عمل کوي قل یا ایها الکافرون لا اعبود ما تعبودون ولا انتم عابدون ما اعبود او یا او کافر ز تاسو په عبادت نکوما چې تاسو یعبدون من دون الله هاولای شفاعه نه اللہو اللہ Allah. تاسو دیتا عبادت وائی چشفار اسیان موجود کردی لا آبودو ما تابدون پا تریکز عبادت نکم ولا انتم عابدون ما آبود تاسو زما پا تریکہ عبادت نکوی والا ما ما اللہ قل یا ایوہ الكافرون لا آبودو ما تابدون ولا انتم عابدون ما آبودو اللہو اکبر او نه آینده زمانه کې ز دا سیم چې تاسو په طریقا باندې عبادت وکما آینده زمانہ کې زمان داتاو مکوئ والا انا بدما بتوم ول انتما بدون ما اعبود آینده زمانه کې هم زدا سين تاسو شفارسیان قبرن والا ګرځوي انبياو تاسو شفارسیان د دنیا وایي الان کې زمانه طریقا د په خوانو دا زدا سين کوم زمانہ تاسو نه بې کاټ ته اعلان دي تاسو چه تاسو قبرونو که شفا رسیان انبیاء او اولیاء گرزوی زمنگ درن بای کارت تے بای کارت لکم دینو کم ولی دینو زیخ پلکار کوئی وامینو هم میستامی علیکو او باز دی ناسوگ دی چه غگ دی تا تا افا انتا توسنو سمم آیتا او روی اغا کونتا اغا کون دے چه دا مساله دا شفاعت بغیر الازن منی کونو اطالاوی زکزانه زانی کونو کڑه ده ولو کان ولو کانو اگر کده اینا پویگی لا يعقل لغن دان چې شفاعت بغیر الاذن منی ومنهم من ينظر او بازد دینا سو دي یا ينظر اليك چې ګوري تا تا اف انت تهدل عميا ايات بها دياته كيلون تا لار لا يبصرون حال داده لو كانا هلان کې اگر کا غي نویني لا يبصرون وبتت بوته اس چې کم دنو ګنگا شوه ده چې شفاعت قهریا کو ګور یمنینو ګنګاسته ګنګاسو ګنګاسته اسه ټګی ټګی راوخلې دا صحیح کنا دا چې تاسو د څوک به خوبه شوی یاره چرسی پودری دا صحیح دا ګوري سړی ته سترګې یا ستر کلی ګنګس ته تر از خبرې کې نو دا به تا ته ګوره پویګنا نو تا ته هو خو ګنګاسته ګنګاسو دا ګنګس تلار خو لشي شفاعت قهريه کو اللہ واللہ زدنا بیزارین لا یاقلی دانگر دانگر لا یبصرون دی اسم کون دے الام رون دے سنگ فتوے لگئی چه سوگ دا انبیاء و تشفار سیانوی بزرگان تا ان اللہ لا یظلمون ناسا اللہ واللہ یارچ او ری غمگ دی اللہ اکبر او گوری ابن اللہ دی تا ہدایتو کی کانا و اینا کنا کتل او دارنگیا غکی خودلی پا سړی توب ندی ایسی چی کم دنو گنگش شوی دی کنا غور نکی قرآن کریم که زان نپوه که پا قرآن کریم مانده الله الله ان الله بيشک الله تعالی لا یذنم الناس ظلم نہ کوي په خلکو باندې شین زرا لیکن خلکو په خپل ځانونه باندې ظلم کاون کی وی ما یوم یحشروا متقبی په انز باندې چې دموک الله تعالی دلاک اللهم یلبسو ویا کده به نسار شوی لاساتن مگر یو سات من النار درزنا یتارفوا بینهم په جان ګلوږي په خپل مابین کې تاکي سره تاوان نه انشاکه سانچینس بد دروغ یو کوملاقات الله تعالی وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ او ندی دایلار مونډون کې اوای ما نور یات نګه او یا تاسل نبی الله سلامتا یا با او خیو مونګه تا په دنیا کې باز الزی باز عذاب شواد کومګه د دې سره یا به وفات کو تا لرا یا الله تعالی لو وفات کو فالینا مرجعہم پس موږ ته دی واپسید دی خاص موږ بیا الله تعالی غواره پس باندې یا سوالونا چه دای کوي ګوره تغیر د حالات ذکر کوي نبی صلی الله علیه و سلم توي خپ که دنیا کې جوان دیوه نو زبه به درت دی او خیمه د دې عذاب معذب به تدی او خیمه او که دا څه نو چې وفات وکم نو بیا خو لیدل نشي خو خیر دې خبا کې ګما قیامت کې و ما مات راځي الله والله او زफार سبا نشي دی سکی ماته معلوم دی نګور کنه زبیدت یا دنیا کې او خیمه تبديل د حالات دی ارته اشارہ دنیا کې رویت شته دي او بعد الموت رویت نشته دي دا پیغمبر د مرگ نفس لید نشي کوله کدا سببی الله نه چې ما نورین نه که بعض او نتوفیان نه که یا بتاله رم وفات کو د مرگ نفس رویت نشته دا حدیث را کې راضی خذو انی مناسککم نبی علیہ السلام په زمانه د حج طریقې زده کوي لالی لا اراکم بعد عامکم هاذا شاید چې د دینه پس زبیاتا سو اونوی نه مخه شاید چه دیده نا پس زبیه اتاسو نوینم نو پیغمبر دا مرگ نا پس لیدل نشی کوله خوا دا او آسی ویو یو طلو حضرات